Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Nama saya Syifa Daripada? Saya, daripada Negeri Sembilan yeah. uh, Saya nak tanya Hari tu ada viral pasal Yang keturunan Nabi Muhammad tu Apa uh, Komen tuan pasal bila tu? Ok Pertama Kita orang Islam Kita dalam Islam kita insan yang paling kita sanjung. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt. Tidak ada sebarang keraguan. Betul tak? Nabi Muhammad di tempat yang tinggi di sisi Allah. Betul tak? Kita berselawat kepada Nabi. Betul tak? Apa maksud selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim lagi wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barak taala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid ya allah seng orang dia keliru dia ingat selawat tu minta kat nabi selawat bukan minta kat nabi selawat minta kat siapa kita minta kat allah ya allah salli ala muhammad berikan kurnia doa solla tu doa Anak belikan kurnia kepada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana kau beri kurnia pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana kau berkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim kita doa pada Nabi. Kenapa kita doa pada Nabi? Nabi dah tinggi dah makam dia. Because we got no way to thank our prophet. Kita tak ada cara nak terima kasih kepada Nabi Kalau Nabi ada Rasulullah saya ada Bawa sikit buah harum manis bagi. Tak ada Kan Yang ada ialah Nabi sudah pergi Kita hanyalah tinggal Kita Doa kepada baginda Walaupun kalau kita tak doa pun Allah memang tinggi dah Nabi Tapi kenapa Bagi menggambarkan rasa terima kasih Kan kita berjumpa orang tu Dah kaya dah Tapi kita terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kan Sebab apa kita nak terima kasih kepada Nabi Tapi Kalau kita sayang kepada Nabi Kalau kita sayang kepada kawan kita Kita mesti sayang juga kepada Orang yang rapat dengan dia Betul tak? Kita sayang kepada Nabi Mestilah kita juga sayang kepada keluarga Nabi tak ada pasal kita sayang kepada satu orang Tapi keluarga dia aku beluat Aku benci Tanpa sebab Tak boleh macam tu Mesti kita akan sayang siapa yang dia sayang. Itu Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Dan keluarga Muhammad tu tiap-tiap hari kita sebut dalam apabila kita tasyahud, kita solat, kita sebut tak? Wa ali Muhammad. No doubt. tidak ada keraguan tentang itu. Itu secara prinsipnya dulu. Tetapi ada tak keluarga Nabi Muhammad tapi tak ikut Nabi Muhammad? Ada tak? Kalau dia keluarga Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Dia selamat tak? Dia tak selamat. Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sayang kat Nabi, tapi dia tak beriman dengan Nabi. dia kata hatta la yaqulan nas anna abatalibin Jangan sampai orang kata Abu Talib mengubah agamanya. He done everything for the, our prophet sallallahu alaihi wasallam. Except he didn't Accept Islam as, as his religion Dia tak terima Islam sebagai agama dia Tak sama. Walaupun dia pak saudara Walaupun semua Pak saudara Nabi macam Abu Lahab Selamat tak? Dia pun pak saudara Nabi tak? Tak selamat Semua kaum keluarga Nabi Kalau dia menentang Nabi Dia tak selamat Tapi kalau dia Keluarga Nabi dia ikut Nabi Dia keluarga Nabi Dia adalah Kelebihan dibandingkan Kita That's all Yang tu pun kita agree Kalau bukan kalau, kalau dia keluarga Nabi Tapi tak ikut ajaran Nabi Tidak sah Tak selamat Tapi kalau dia keluarga Nabi Ikut exactly macam mana Nabi ajar Tentulah dia ada kelebihan Sudahlah dia ikut Nabi Dia pula keluarga Nabi Macam ni lah kalau kita kata Orang ni pandai dia anak satu tokoh ni Dia dia pandai Dia ikut ilmu tokoh ni Dia pula anak tokoh tu Tentulah ada banyak kelebihan Betul tak? Cuma kita punya isu sekarang ialah How to prove Macam mana nak buktikan awak keturunan dia Boleh tak? Kalau tidak semua orang Kata ada keturunan Di Penang Ada orang Penang sini? Sama orang Penang kat tangan? Sama orang Penang? Tak apa, jangan susah hati. Saya pun Penang tak. Tak <tiklah> saya lahir di Penang. Duduk di Perlihatah. Di Penang dulu, ada orang yang lahir hari Jumaat, dia bubuh nama dia Said. Orang ingat dia Said keturunan Nabi. Rupanya dia Said kerana hari Jumaat tu Saidul Ayam, jadi dia jadi Said. Kan? Okey. Macam mana nak buktikan orang tu keturunan Nabi? Dia... Arab ni, tang bagus dia. dia dia silsilah kalau dia dapat buktikan silsilah tu sampai kepada Nabi, dia keturunan Nabi tapi kalau dia keturunan Nabi kita tidak keturunan Nabi di sisi Allah, sama tak? sama tak? sama di sudut pengambilan Allah adakah kalau kita semayang dua rakaat dia semayang, kalau kita bagi sedekah buat benda yang baik bagi duit bantu orang miskin 10 ringgit dia keluarga Nabi bagi 10 ringgit sama tak? keikhlasan yang membedakan betul tak? tak adalah Allah kata oh, kau walaupun dapat bagi bagi bagi buat baik kau bukan keluarga Nabi pahala kau sikit tak adil tak? tak adil kerana kita bukan pilih keluarga kita betul tak? itu adalah takdir Allah untuk mereka jadi kita tak boleh kata oleh kerana dia keluarga Nabi dia boleh buat apa saja kalau dia keluarga Nabi dia follow Nabi kita pun salut kat dia tapi kalau setakat dia claim dia keluarga Nabi ramai orang claim nama macam-macam di Perlis ni yang ni authentic keluarga Nabi orang kata Perlis hormat keluarga Nabi Perlis the only state yang letakkan Syed jadi raja Keluarga Nabi Syed-syed itu Keluarga Nabi ya? Tapi keluarga Nabi Ramai orang tak dakwah keluarga Nabi Kebelakangan ni ramai Semua orang pakat mendatang Habib Habib Habib Habib tu Apa maksud Ustaz Habib? Hah? Yang dikasihi ha. Yang dikasihi Tapi kita jangan terpegun dengan Dengan uncap Siapa yang Lambat amalannya tidak akan mencepatkan nasab keturunannya. Sudun so, bodoh so sumash, bok deh. Kalau dia kata dia keluarga Nabi, dia bohong. Di antara dosa besar, menipu nasab. Di antara amalan kuf, jahiliyah, ialah tipu nasab. Ini adalah dalam hadis. Kedua, kalau dia tak tipu nasab, kita nak tengok dia buat sama dengan Nabi tak ajarannya. So kalau dia tipu nasab. Kalaupun kita tak pasti nasab dia, dia dakwah, dia bohong. Kalau dia, dia menanggung dosa besar. Kalau benar dia keluarga Nabi, kita tak akan terpegun hanya kerana dia keluarga Nabi. Sudah berapa banyak orang keluarga Nabi sejak Nabi. Tuan-tuan, di Malaysia ni berapa banyak orang hak nama Syed. Itu dah ketua Nabi. Nabi. Kan? Tapi adakah kita kagum kerana dia nama Syed, ataupun kita kagum dengan amalan baiknya? Ah, ha? Amalan dia Hanya kebelakangan ini Apabila Orang menggunakan jenama keluarga Nabi ini Untuk generate duit sebahagiannya Untuk kumpulkan pengikut Supaya orang cium tangan dia Orang beli air dia Orang belanja dia So sebahagian mereka Mula ada yang palsu Ada yang menyalahgunakan Dan macam-macam Tapi Muslim yang normal Muslim yang rasional dia tidak terpegun hanya dengan Nama keluarga Nabi Pertama kita nak tengok Amalan dia dulu Ajaran dia dulu Sama tak dengan Nabi Kalau itu sama Kemudian dia bagi tahu Terbukti dia keluarga Nabi Kita bagi Tabit kat dia lebih sikit Kepada yang lainlah, Sebab dia lebih di sudut itu Kurniaan Allah pada dia Mak bapak kita bukan boleh pilih Nah besok ni kalau ibu tu mengandung suami dia kata, yang besok lahirkan anak Arab boleh tak? Boleh tak? Kalau pak dia Jawab Jawalah. Yang tu tak boleh, a ingat nak lahirkan anak Bosnia lah, boleh lah. Tak? tak boleh. So adakah Allah akan menghukum orang atas benda yang tanpa pilihannya? Tak. tak. Sebab tu agama ni dia adil. Kita anak kita orang susah saya nak kembang sikit soalan ini. nak boleh derma 10 ringgit pun fikir tiga kali 10 ringgit banyak kita bubuhlah bantu orang 10 ringgit satu lagi orang kaya duit dia banyak 10 ringgit jatuh pun dia tak kisah dia derma 10 ringgit dari segi amount sama tapi adakah di sisi Allah sama sama, sama tak? Tak sama Kerana kadar kesusahan tidak sah Tak sama Satu orang mari semayang di masjid subuh Sama-sama dua rakaat Tapi seorang jalan jauh Seorang susah Motor datang juga Seorang naik kereta besar Sah dapat bahala Tapi kelebihan di sisi Allah Sama tak? Sorang sembahyang khusyuk, satu orang kurang khusyuk walaupun dua-dua rakaat, sama tak? Kita daripada keluarga yang bukan berugama. Bapa kita pun tak pandai agama. Nak boleh belajar agama kena study sendiri sok. Banyak kesusahan kita buat semata-mata nak tahu agama. Banyak dak pahala? Satu orang lahir dalam keluarga agama. Apa-apa tanya ayah dah Ayah, ni apa hukum? Betul juga kan? Tapi dia tak dapatlah pahala kerana kesusahan menghadapi dalam menuntut ilmu. Bukan bukan tak baik. Begitulah. Keluarga nabi patutnya lebih baik pada kita. Dari segi mengikut nabi. Betul tak? Tapi kalau dia kurang baik pada kita, kita yang bukan keluarga nabi lebih susah payah, kita patut markah lebih pada dia lah. Betul tak? Ya. Okey, ada soalan lain? Okey. selamat. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datin. Uh, nama saya Muhammad Din Hakim bin Muhammad Zuki daripada fakulti uh, kejuruteraan elektronik dan saya orang Lostart Kedah. Soalan saya uh, start dari lahir sikit daripada konsep yang ustaz cerita tadi. Uh, soalan saya kenapa Allah cipta manusia, bumi dan semua ni kalau kata hujung nanti Allah buat kiamat? Ah, uh, you understand. Si. Okay. Mengapa Allah ciptakan kita semua? Afa hasibtum annama khalaqnakum abaasa wa an nakum wa annakum ilaina la Allah kata adakah kamu rasa aku ciptakan kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada aku? Fata'alallahu al Maha suci Allah daripada itu. So Allah Taala tak akan ciptakan kita sia-sia. Hikmah dia, dia maha muka. Dia tidak memerlukan kita. Kalau semua manusia ini, semua against Allah. Against Tuhan. Tuhan tidak kerugian sedikit pun. Sebab dia maha kaya. Bumi macam saya kata, debuan. Tentang tak? Kalau semua kita sembah Allah, adakah Allah dapat untung? Allah juga. Tak dapat untung pun. Kerana Allah tak perlukan keuntungan. Sebab Allah ghaniyun Hamid, Maha kaya lagi Maha terpuji. Tetapi dia mencipta kerana sifatnya Khalik. Dia mencipta kerana kudratnya. Lalu diciptakan kita. Dan dia ingin memberi reward kepada kita. Supaya kita tahu bahawasanya dunia ini dunia adil atau tak? Dunia tak adil. Ada ada tak orang yang lebih bijak daripada saudara-saudara? Pelajar-pelajar ada tak? Are you the best student in the world? Saya nak tanya. Saudara percaya tak? Kemungkinan Anak-anak oh, remaja Di Afrika Yang tak ada makan tu Jauh lebih bijak daripada seorang Percaya tak? Tapi kenapa ada petak-petak universiti? Haa? kenapa mereka tak masuk universiti kehidupan manusia buat macam-macam sistem menzalimi orang ni ada tak orang yang baik dibunuh ada tak ada orang yang baik dirogol ada tak kalau hidup ini hanyalah dunia dunia sangat tidak ada tak orang yang kerja sungguh-sungguh dapat sikit yang kerja sikit-sikit makan rasuah dapat banyak ada tak adalah untuk itu oleh kerana dalam kehidupan ini Tuhan beri satu perkara pada kita kamu boleh membuat pilihan terhadap amalan kamu kalau Tuhan jadikan kita tanpa pilihan pokok tu naik dia tak ada pilihan akal dia tak ada kita boleh nak datang guna map ke tak mau datang guna map nak pergi solat ke tak mau pergi solat Nak buat baik ataupun nak buat jahat Ada pilihan Walaupun sebahagian pilihan itu kadang-kadang Nak pergi buat baik Tak jadi Kerana kita tak mampu Tapi dia bagi pahala Kerana pilihan tu betul Katalah kita nak sedekah ke. Oh tengok oh susah Allah Aku nak sedekah kesian dia Ambil lampu ke nak bagi tak ada Dapat pahala tak? Pahala komplit dapat Sebab niat yang benar Tetapi kenapa tak bagi? Pilihan kita nak buat Tapi cuma keupayaan tak ada Keupayaan itu di luar daripada Urusan kita Allah bagi pahala Maka Allah bagi pahala kepada semua orang yang berniat Buat baik dan memilih jalan buat baik Kerana kehidupan di dunia ni Tak ada apa-apa Paling makanan sedap Boleh kita makan berapa pinggan Dan manusia ni Walaupun jadi profesor Siapa jadi profesor juga. Makin tua, adakah makin manusia menikmati hidup atau berkurangan hidup dia? Tengok mak bapak kita, kuranglah. dulu sehat, jalan kurang. Supaya Allah remind, ingatkan kita, kamu akan pindah ke tempat yang lebih best. Aku nak bagi tempat yang best tempat. Tapi tempat ini, mesti kamu ikut ajaran. Aku, dalam tempoh yang kamu duduk di dunia ini. Jadi Allah ciptakan, Adakah kalau kiamat bererti semua alam semesta hancur? Allah hanya ceritakan tentang. Muncul hancurnya bumi, matahari, sistem yang kita ada ni Matahari dan sistem. Entah berapa bilion matahari yang sama di dalam alam semesta ni. Dan entah berapa bilion matahari yang jauh lebih besar daripada matahari yang kita tengok ni. Dia musnahkan yang itu. Kehidupan berterusan. Supaya tidak ada siapapun di kalangan kita ini Yang merasa kecewa dengan hidup tidak -tidak? Supaya kita tak rasa aku ni lahir Mak bapak aku pun tak gaya Macam inilah nasib aku Kita takkan rasa kerana Allah menyediakan untuk kita Mala ainun ru'at Wala uzunun sami'at Wala khatar ala kalbil bashar Mata tak pernah tengok Telinga tidak pernah dengar Dan tak pernah terlintas keindahannya sebab itu syurga akhirat memberikan hope Kalau Allah tak bagi tahu adanya akhirat, ramai dah orang jahat. Ramai lah. Kita tak buat sebab kita tahu kita akan dibalas. Sebab itu Al-Quran kadang-kadang dia skip semua rukun iman yang lain dan banyak keadaan dia skip. Man kana yu'minu billahi wal yawmil Akhir, Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Dia tak sebut Rasul lepas semua Sekali-sekala dia sebut Tapi kebanyakan Allah dan hari akhirat Kerana akhirat is very important Untuk menjadikan Kita sentiasa ingat Kita akan balik bertemu Allah So dengan itu Allah ciptakan Allah ciptakan Kiamat supaya kita tahu Semuanya akan musnah Kalau tidak manusia sentiasa bermimpi Untuk terus memiliki Walaupun kadang-kadang sampai dah 80 tahun Nak makan pun terketak-ketak lagi Tapi masih lagi ingin merebut Harta dan kuasa dunia Betul tak? Sebab itu akhirat Perkara yang paling mustahak Untuk duduk dalam hidup sejauh Okey tadi ada satu orang Siapa tadi yang tanya di sini? Angkat tangan di sini Ada soalan? Yang non-muslim pun nak tanya So okay, you can ask me tak apa Walaupun mungkin sebahagian soalan sensitif Saya akan jawab Kalau ada soalan huh? It's okay Tak apa huh? Siapa ni? Okay Sila Test. Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Uh, Dr. Mazhar Saya ingin bertanya satu soalan Sebagaimana kita ketahui bahawa Negeri Perlis ni uh, Menggunakan kelebihan mazhab kan uh, Jadi bagaimana Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk Kita memberi kefahaman kepada orang ramai tu Ataupun negeri-negeri lai, negeri lain Untuk mengamalkan uh, Kelebihan mazhab ni lah okay. oh, Allah SWT Okay Saya sebut beberapa benda yang Uh, saya sebut benda-benda yang tak-tak ni saya sebut siapa benda tengah ceramah saya sebelum ni? ha? pernah tengah ceramah-ceramah pernah tengok di mana? youtube ok saya selalu buat contoh lah contoh ni tak-tak tahun saya buat dalam mazhab syafi'i yang wajib bayar zakat bagi tanaman ialah tanaman asasi makanan asas dalam konteks negara kita ni makanan asas apa dia? Jadi siapa tak ada, ada, ada Bendang Siapa ada sawah Kena keluarkan Zah Zakat tanah Itu dah mazhab Zah Tapi di, di, di, Orang buat bendang Satu gelung kat perleh ni Lebih kurang keuntungan dia Sekali tuai lebih kurang Tolok macam-macam Lebih kurang Tiga empat ratus Dua ratus setengah Tiga ratus Tapi di perleh Ada harum manis Harum manis dalam mazhab syafi'i Tak kena zakat Sebab dia bukan makanan Asasi Tapi harum manis Kalau menjadi Staff saya ada yang Ada 100 pokok Dia dapat rm ringgit. Kalau menjadi betul-betul Jauh Lebih banyak duit daripada Dibendang orang buat sawah. Di negeri Perlis fatwa tentang zakat ini mengenai hal itu tidak mengikut mazhab syafi'i tapi mengikut mazhab Hanafi toki harum manis kena bayar zakat tanaman. Faham tak? Toki kelapa sawit, banyak tu ya? Mana banyak dibandingkan dengan toki padi? Ah, uh, sawah. Muzawah, ha? getah banyak walaupun mereka tak kena bayar zakat dalam mazhab syafi'i tapi diperleh dia kena bayar kerana kita apply mazhab Hanafi faham tak so banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita ambil daripada mazhab-mazhab yang lain pertama kerana kita melihat argument dia kita banding kita bukan kata argument mazhab syafi'i itu tak dibakai tak tapi kita kata secara perbandingan kita rasa ini kita lebih condong kepada pendapat ini. Bukan kita buat istihad baru. Kita hanya memilih pandangan-pandangan itu. Saya buat contoh yang lain. Diperleh ni dalam fatwa kita untuk zakat kepada non-muslim. Ni nak orang non-muslim ni. Kita kata non-muslim boleh mendapat zakat di bawah peruntuk Di bawah antaranya di bawah mu'alaf Iaitu untuk mengharmonikan hubungan Mu'alaf di Malaysia ni biasanya yang dah masuk Islam Kita luaskan mu'alaf tu termasuk Kalau kita beri kepada dia Dia akan baik hati dengan Islam Dia akan tak buruk sangka dengan Islam Kita akan dapat bersahabat dengan dia Untuk mendekatkan dia dengan dengan orang Islam Kalau kita pergi ke Ke, ke apa ke hospital. Kita bagi pada muslim. Sebelah katil ni bukan bukan muslim. Takkan kita bagi kat sini, kat sini kita tak bagi. Betul tak? Dua-dua sakit. Betul tak? So zakat perlis, kita ambil kira itu. Walaupun kita tahu lah masyarakat syafi'i tak boleh, tapi kita mengambil kira pandangan masyarakat syafi'i dalam hal. Ini ini adalah contoh-contoh. Banyak lagi lah. Mungkin session, satu session saya akan cerita tentang fatwa saja, sahaja. Ya? Mana kita bukan menolak masyarakat syafi'i banyak juga pendapat mazhab syafi'i yang dipakai dalam perlih ini. Cuma apabila masalah mu'amalat dan seumpamanya, kita ada keluasan sedikit di dalam hal-hal yang seperti ini. Faham tak? Dan sekarang ni pun dunia dah terbuka. Tadi saya ada imam-imam Uzbek. Saya bercakap, di dalam mazhab Hanafi, dia punya mazhab, dia tak boleh jamak semayang. Kecuali ketika haji. Tapi sekarang bila dunia luas mereka pergi mereka jadi susah orang mazhab Syafi'i orang mazhab Hanafi orang mazhab Hanbali orang mazhab Malik mereka senang mereka boleh jamak mazhab Hanafi mereka susah. Tapi saya pergi ke Turki mufti Turki kata kami pun dah mula fatwa luar daripada mazhab Hanafi, ah ha? bagi membolehkan untuk jamak sebab kita kena lihat argument bagi setiap mazhab-mazhab. Apabila mereka memberikan pandangan mereka. Macam mana nak bagi orang luar Perlis agree? Ramai juga orang luar Perlis pun agree. Tapi dia bukan secara rasmi lah dari negeri dia. Saya banyak cakap. Nanti tengok datang ke Perlis ni ada perkampungan sunnah. Beribu-ribu orang yang datang attend program-program dalam negeri Perlis. Okey okay, ada lagi soalan? Okey sila. Faham tak saya cerita ni? Faham tak? Ha? Betul ni? Faham? Ok Hello okay. Assalamualaikum Ustaz Saya Muhammad Zahra Hayat dari Fakulti Elektronik Dari Pulau Pinang Soalan saya luar sikit pada konteks Sebab sebelum saya dapat Keputusan UPU tempoh hari saya ada niat nazar. Uh, kalau saya dapat sambung degree saya nak puasa 2 hari. Dan kalau saya dapat sambung UniMap saya nak puasa 4 hari. Jadi sekarang saya dapat UniMap. Perlu saya puasa 4 hari In -in -in -in ataupun 6 hari? Ustaz. <tuh> <tuh> Okey. Sekarang nak puasa berapa hari? 4 hari. Jadi nazar tu so, nak tanya apa pandangan nazar? Okey. Ada dua bentuk nazar manusia kan kan satu ialah nazar yang macam ada tawar-menawar tazar yang uh, uh, ada tawar-menawar ni macam ni kalau saya dapat yang ini saya akan puasa seolahlah if you give in this i will do that apa lah tak salah, boleh buat tetapi dia pada sebagian besar ulama' juga ia adalah makruh kerana kita seolah-olah macam tawar-menawar dengan Tuhan faham tak? tak salah, tak salah kata A'ashah dalam hadith Nabi SAW Nabi melarang daripada nazar, nazar yang dia maksudkan tu nazar ni bukan larang haram tapi kalau nak buat ibadat taklah kalau awak kalau awak tolong saya saya buat benda ni tidak salah tetapi kurang digalakkan faham tak tapi Quran kata wayufuna bin nadhr orang, orang yang menunaikan nazar dia puji nazar mana nazar yang plain ya Allah tahun ini aku berniat untuk bersedekah rp ribu Tak ada sebab apa-apa Tuh niat macam tu ya Dan kita berusaha Menunaikan nazar tu Nazar itulah Nazar yang terpuji Pasal bukan kerana Kalau Allah bagi macam ni Baru aku buat tak Dia memang Dia azam nak buat baik tahun tu Tanpa kerana sebab Dia dapat apa-apa Nazar ni Ialah nazar yang tinggi Yang sangat hebat Macam Aku tahu ni aku nazar Nak sedekah lah Pasal apa tak ada Saya tahu aku nazar ha, Nazar tu Pahala dia besar Dan Allah puji Faham tak? Tapi kalau kita dah nazar Kalau berlaku yang macam ni Saya akan buat macam ni Kan? Maka kita kena tunaikan nazar tu Jika sekiranya yang kita niat itu Ialah termasuk di dalam Perkara-perkara kurabat Perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah Tapi kalau kita kata Kalau aku dapat masuk Unimap Aku nak cukup kepala bagi botak Kenapa? buat tak? Tak kena Pasal sunnahnya Ada rambut Bukan botak Malingkan ketika kita pergi umrah dan haji Pasal botak tak termasuk dalam amalan Ibadat Kan? Kalau aku Apa? Dapat masuk Unimap Aku nak makan es krim Tiga malam sampai habis <tuh> Tak wajib tunai Oh, <tuh> Tak wajib tunai sebab itu tetapi kalau kita kata kalau aku dapat aku nak puasa puasa termasuk dalam amalan salah kalau dia kata dia nak puasa berapa hari tadi? 4 hari kalau dia tak sebut berturut-turut dia tak perlu berturut-turut kalau dia kata berturut-turut maka hendaklah dia berturut-turut jika dia tertinggal sehari dia buat lain bagi jadi ber berturut-turut boleh? siapa tadi tanya tadi? ok ya eh? ada lagi? jelah. Okey, jadi lepas ni puasalah. Buat bari. Empat hari insya-Allah. Tak apalah dapat pahala juga. Bukan kata bukan kata puasa tu tak dapat pahala. Yang masa nazar tu dia dimakruhkan pasal buat tawar-menawar. Tapi bila ada wajib kita puasa, puasa tu dapat pahala. Pasal puasa tu kurban, kena menunaikan janji pada Allah. Ada lagi soalan? Sabar lagi, habis. Ada lagi sini. Okay, Soal ini. Uh, Assalamualaikum. Selamat. Uh, saya nak tanya uh, sebagai seorang remaja uh, kita oranglah semua remaja tak lari daripada pemikiran tentang percintaan. Uh, so jadi saya nak tahu juga panggil. Pandangan yang baginya tepatlah dalam Islam Tentang cara bercinta Ataupun tak boleh Dan aa, macam itulah Okay Okay Dengar dengar elok Dengar yang elok Dengar yang elok, -elok. Elok, elok Jangan salah faham apa yang saya nak cerita ni Pertama Apabila manusia itu Lelaki Balik ataupun perempuan Telah balik dia mula suka kepada pasal pada jantina yang berbeza. Itu normal normalkah? Tidak normal. Normal kata tak normal? Normal. Tapi kalau dia dah balik, dia tengok jantina yang berbeza, langsung dia tak ada perasaan. Normal kata tak normal? <ganti> normal tak normal? Tak normal. Jadi kalau kita dah mula tengok orang perempuan berkenaan jatuh hati perempuan tengok lelaki jatuh hati normal ke tak normal? normal sebab tu saya antara orang yang tak begitu setuju sekolah yang hanya khas untuk satu jender saja sekolah lelaki je semua last kali dia tengok sama lelaki dia syok sompan pun sama ya. itu menjadi penyakit ha. Nabi SAW tidak buat benda Nabi tak buat demikian. Satu orang telah bercinta pada zaman Nabi. Dia anak yatim. Bapa orang yang jaga dia tu tak mau tak mau bagi dia kahwin dengan laki tu lah. Pasal mungkin laki tu tak berapa ada duit sikit. Nak cadangkan orang lain. Tetapi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulas kejadian tu nabi kita la yura lil muta baina mislun nikah maksudnya tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti mana nikah maksud kalau dia dah bercinta biarlah dia berkahwin janganlah jadi seperti Zainuddin dan Hayati kena tengok dia orang ni tak tengok tak tengok TV maksudnya Nabi sendiri tak tak tak galakkan orang kahwin tanpa bercinta. Satu orang dia nak kahwin, Nabi SAW kata, "Anzarta ilaiha." Kamu dah pergi tengok tak? Dia kata tak tengok Rasulullah kata, "Idha wanzur ilaiha." Pergi dan tengok dulu. Maksud supaya kamu ada rasa cinta. Kita tak boleh satu orang kata, "Ah, pergilah ayah cari untuk saya." Kau nak macam mana? Elok di mata ayah, eloklah bagi saya. Ayah dia dah 70 tahun, tengok mak cik 60 tahun pun elok jugalah. Kan? Dia baru remaja macam ni mana nak elok, betul tak? So kita kena tengok sendiri. Betul tak? Sebab itu bercinta, suka, ada kekasih normal. Tapi jangan habis lagi. Yang salahnya apabila kita mula buat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Tapi kalau kita mengingati kekasih kita Normal tak? Normal <tuk> Alimallahu annakum satazukurunahun Allah tahu kamu akan mengingati mereka Normal Nabi SAW tengok Jabir Jabir kahwin Nabi kata Tazawwajta ya Jabir Itazawajtu ya Rasulullah. Kamu nikah wahai Jabir, aku nikah wahai Rasulullah. Bikran an ha? anak dara ke ataupun janda? Ba saiba Rasulullah, bahkan janda. Nabi kata ala bil bik. Tula'ibu ha wa tula'ibuka, tudahikuka, tudahikoha wa tudahikuka. Mengapa tak kahwin dengan anak dara? Bukan Nabi anti janda, Nabi bukan anti janda. Nanti kamu bagi dia ketawa, dia bagi kamu ketawa kamu bergurau dengan dia Dia bergurau dengan kamu? Sebab tu orang kahwin bukan duduk senyap ya. Kan? Okay. Kan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Allah jadikan antara kekasih itu mawaddah, cinta dan rahmah. Para mufassirin kata mawaddah maksudnya cinta yang ada unsur seks. Kalau kita berkahwin dengan satu perempuan, kita tak rasa ini semua cukup umur ni Okey Kalau kita kahwin dengan satu perempuan Ataupun perempuan kahwin laki Kita tak rasa pun Dalam bahasa kasar Tak rasa pun nak tidur dengan dia Kita tak boleh kahwin dengan dia Kita mesti rasa ada perasaan pada dia Karena sebab tu kalau orang kahwin Dia tidak menunaikan nafkah batin Dia boleh dipisahkan perkahwinan lah. Betul tak? Maka teringat Terbayang kekasih normal bagi manusia. Yang salah bila kita mula melangkah membuat perkara-perkara yang salah. Kalau tiba-tiba kita teringat kasih kita dan kita menulis puisi-puisi yang indah tentang cinta. Tapi bukan tentang kelucahan, tentang cinta. Kita normal. Faham? Eh? Ya, saya tak saya tak bagi pendapat macam orang lain kata jangan bercinta, tak baik bercinta, saya tak kata. Bukan kita pilih cinta pun kita tengok satu orang aku jatuh cinta pada Boleh dia. Boleh tak kata, tolonglah jatuh cinta kat aku please. Boleh ke? Bolehlah? Ha? Bolehlah, kau jatuh cinta, aku. aku minta satulah, tolonglah jatuh cinta dengan aku. Bolehkah? Dia juga bukan pi tetapi yang yang yang hebatnya satu orang apabila dia bercinta, dia dapat kontrol cinta itu, macam nabi kata, la yurulil mutahabbain mislun nikah, tidak diperlihatkan bagi orang yang bercinta seperti dengan nikah tapi of, sekarang kita kata tapi kami ni bercinta nikah tak boleh dan teringat kat kekasih dia tak jadi kerja lokek plan nampak kasih tengok enjin nampak kasih <laughs> ini dah kacau sebab tu maka nabi kata kan nabi suruh apa fa alaikum kamu hendaklah hendaklah berpuasa <laughs> kan hak awal Manistata'a minkumul ba'ah Faliyatazawaj Ya ma'asyarah syabab Wahai orang muda Siapa yang mampu untuk ada cukup ba'ah ni Mampu ada nafkah Mampu untuk uh, menggauli isteri Faliyatazawaj Kawin lah Jika tak mampu puasa Tapi kalau kita tahu Kalau kita dan pergi bercinta Kita tak boleh buat kerja Sedangkan tanggungjawab kita mari sini Ialah untuk apa? Belajar so kita kena avoid lah cinta yang tidak boleh membawa pada perkahwinan yang hanya akan menyusahkan kita saja, betul tak? dia akan jadi menyusah lah, tak ada faedah tak bawa dia jadi susah kan? kemudian duduk menyanyi lagu cinta, tak setara mana kebanyakan orang yang menyanyi lagu cinta cinta dia tak setara mana betul tak? tengok artis, masa nak kahwin semua orang buat ributan macam lah kekasih nombor satu lah dunia 6 bulan berkahwin patu dia bagi tahu kami akan berpisah. Ramai tak? Sebab tu Islam praktika mawaddah warahmah. Mawaddah cinta yang ada unsur tu, rahmah maksud ada simpati antara satu sama lain. Pilih lelaki yang benar. Dah. Ya? Ni baru tahu nak masuk yang pertama tak ada nak cinta lagi lagilah. <laughs> Pasal ni, dan kemudian kita jangan ditipu oleh pengalaman yang singkat. Lelaki juga sama. Pasal kita bila kahwin, kita kahwin selama-lamanya. First time kita jumpa satu lelaki, inilah lelaki idaman aku, dalam dunia ni seorang ni saja ada. Kan? Padahal, kita mata kita baru tengok, dan pengetahuan kita singkat, dan pengalaman kita juga terhad. Biar kita matang sikit, sehingga kita dapat tahu bahawa Kehidupan yang hakiki Dan siapakah yang layak Untuk bersama dengan kita Dalam kehidupan ini Betul tak? Okey Terima kasih Boleh? Siapa tanya tadi? Jangan bercinta kita ni Tahun akhir <tuh. <tuh. Ada lagi? Sebab saya akan bagi ruang Kepada tim saya Untuk soalan Tim saya untuk buat penerangan Tentang Perlis Berzikir Perlis Berzikir ni Bukan Pertengah Padang Buat Berzikir Tapi kita salah satu kempen mengajak semua orang mengamalkan zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tangan saudara saudari itu. Tapi saya bagi so bolehkah saya bagi soalan last tu? Nas soalan terakhir sebelum saya buka, uh, tamatkan sesi sini. Sila. Mana? Assalamu'alaikum, nama saya Rafiq bin Ralis uh, Computer Engineering Jadi soalan saya Apakah hukum ikut banyak mazhak? Okey Saudara-saudari sekalian Apakah hukum ikut satu mazhak? Boleh? Ada orang ikut mazhak Syamieh? Boleh? Adakah hukum orang ikut mazhak Maliki? Boleh tak? Boleh of course, umat Islam ada meralik, ada Hanafi Cuma boleh tak satu orang Dia ikut mazhab syafi'i Kadang-kadang dia keluar Tak jadi syafi'i Ikut mazhab lain Boleh tak? Saudara tadi Menyanyi lagu Lagu apa dia? Unimat Ada muzik mazhab syafi'i tak boleh muzik Saudara dah keluar Kemarin saudara tengok bola Orang pakai slot pendek Saudara dah keluar Itu mazhab malik Saudara bayar zakat gunakan ha? zakat fitrah gunakan wang. walaupun muta akhir syafi'in sebut tapi asalnya bukan kaul mazhab syafi'in itu kaul mazhab Hanafi artinya saudara pergi bayar beli barang saudara tak sebut saya jual saya beli berpada dengan pertukaran saja itu juga dalam mazhab Hanafi dan saudara dalam sistem pinjaman bank banyak bukan mazhab syafi'in hari-hari ramai orang tidak ikut satu mazhab. Betul tak? Eh kata mazhab. Dia ikut apa yang orang yang amalkanlah masyarakat dah. Amalkan masyarakat dah. Hatta dalam mazhab Syafi'i ada saya nak sebut. Ni usah ustaz mazhab Syafi'i. Saya nak sebut, hatta dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini ada dua. Satu zaman dia di Iraq, satu zaman dia di Mesir. Belajarkan dulu kan. Di Iraq dia panggil qaul qadim. Di Mesir dia panggil kaul, kaul jadi. Dia kata tidak halal Sesiapa meriwayatkan daripada aku Wala Aku tidak menjadikan halal Untuk sesiapa yang meriwayatkan Kaul aku yang kadim di Iraq Tetapi dalam mazhab syafi'i Mereka ada amalkan kaul yang lama Umpamanya umpamanya Dalam kaul baru mazhab syafi'i dia macam Hanafi Dia lebih Dia prefer macam Hanafi Waladhalin Amin Amin pelahan. Itulah mazhab apa? Hanafi Hanafi Mazhab Syafi'i Ketika Iraq kata Waladhalin Amin Angkat syurah Mazhab Hanbali juga demikian Dan Uh, mazhab Malik juga Walaupun lah Malik ada dua kaut Okey Tapi ketika dia Mari ke Mesir Kaut yang baru Dia kata Diperlahankan Amin Kalau diangkat pun Tak mengapa Tapi dia kata Diperlahankan Maksud kalau ikut Yang dia prefer dalin, Amin Pelahan Bagi mazhab yang baru Tetapi Tidak dipakai Dipakai mazhab yang Lama Walaupun dia kata jangan pakai yang lama. Ada lebih kurang 18 masalah Qaul Qadim yang menjadi pegangan dalam masalah Syafi'i. Tidak dipakal Qaul Jadid. Salah satunya lagi ialah bila kita semayang Allahu Akbar Pak baca Fatihah raka'an pertama kita baca surah. Raka'an kedua Pak baca Fatihah kita baca surah. Raka'an ketiga Pak baca Fatihah tak baca. Itu adalah Qaul Qadim Imam Syafi'i. Qaul Jadid Empat-empat darjah empat baca. Tapi yang diamalkan ialah pendapat lama. Menunjukkan bolehnya satu orang itu untuk kena semua imam yang kita pegang tu they are scholars, dia pak ulama. Cuma kita disuruh untuk melihat argument mereka. Kita tak lebih pandai daripada mereka, tapi kita, tapi tak boleh lah orang kata, kau siapa nak cakap pasal macam-macam. Kita nak pergi beli kereta, saya buat contoh dulu, beli uh, nak beli kereta. nak beli kereta apa je? Kan? Kita beli kereta. Saya nak beli kereta ni. Kereta ni engineer bagus ke? Eh, awak engineer kan nak tanya? Saya nak beli, saya nak pakai. Awak engineer kan nak tanya? Kereta ni dia segi minyak. Awak kalau bukan engineer, apa kereta orang jual beli je lah. Kalau awak bukan engineer, kata kita kereta ni bang dia tak, tak bagus makan minyak. Awak nak kereta tak bagus. Awak mampu buat sebuah kereta. Awak jangan komplain kereta ni kerana awak belum sampai lagi makam pembuat kereta boleh cakap macam tu? Ha? apa yang orang jual kereta lagi mana ilmu awak tak sampai macam ilmu orang buat kereta awak kena beli je ha? boleh macam tu? boleh tak orang kata kita, apa yang mazhab kata jangan cakap bagi pandangan mazhab lain kena ikut je bolehkah? apa yang ustaz kata ikut je ustaz bolehkah? tak boleh kita ada hak untuk bertanya balik dan kemudian membuat perbandingan Mungkin kita tak lebih alih daripada itu At least kita boleh baca Kalau kita dah baca pun tak boleh Makcik tu di kampung tak tahu apa Hadis riwayat Imam Bukhari Bukhari mana? Bukhari yang buat nasi ke? Bukhari yang buat masjid tu? Ha, tak payahlah kan, nanti dah tak tahu apa dah Tapi pelajar Unimap boleh baca-baca sikit Kita Oh sebab ni, at least kita tahu Mengapa sebabnya? Bukan kita nak jadi mustahid Kita tahu sebab kita baca banyak tentang engine Kita tak lebih pandai pada orang yang buat engine tu Tapi kita tahu perbandingannya Betul tak? Takkan kita tak Orang oh, kita nak pergi kedai Saya nak beli komputer uh, Awak beli yang ni Saya tak maulah yang tu dia tak bagus sikit Kamera dia Eh Awak mampu buat kamera ke? Dia tanya kita tak, tak mampu lah Kalau awak tak mampu buat kamera Jangan komplain kamera ni Beli jelah. Boleh kan orang kata gitu-gitu? Ada dah dohak, tak saya tak mau beli yang ni, saya nak beli yang ni, boleh tak? Kalau kita ambil mazhab syafi'i kah, Hanafi kah, Hambali kah, Maliki kah, Semuanya imam. Bukan kita ambil mazhab syafi'i, satu lagi mazhab ni. Uh, Tok Seman, kembung kita. Ini eh, tak lain lah. Ini yang kita ambil ialah semua di kalangan tokoh-tokoh yang besar. Okey ya? Eh? Faham tak? Okey, done. Selamat datang ke negeri Perlis. Uh, di jabatan Mufti ada banyak bahan-bahan yang boleh didapati pun cuma kalau ada apa-apa keperluan boleh hantar surat, hantar email, minta apa-apa, insya Allah kita akan berikan. Huh? Di situ ada, di ada uh, ada apa, ada QR code untuk siapa yang semua ada di situ dan insyaAllah ada sesi untuk pendangan boleh begitu. Terima kasih banyak kepada pihak Unimap kepada semua warga baru ni saya bagikan satu tepukan. Semoga insyaAllah terus duduk di The Place. dan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.